Som els alumnes d'aula d'acollida i us venim a presentar un conte molt especial que van crear els nostres companys d'aula d'acollida que ara estan a cinquè, sisè i primer d'AESO. Ei, ei, ei, esperen! Nosaltres també quan anava segon també vam ajudar. Van fer els dibuixos de l'ocellet que van a l'escola i són molt bonics. Doncs resulta que el curs passat els alumnes de Cogia van crear un conte d'un usaget amb les vuit llengües que en aquell moment parlaven els alumnes de l'aula. I quines són aquestes llengües? Doncs el català, el castellà, el xinès, l'urdo, l'àrab, el quechua i van traducir-lo a Brai. Aquest conte el vam enviar a Jocs Rolals Escolars de Catalunya i vam guanyar el primer premi. Ostras, quina sorpresa! ¿Estoy preparados para ver el conteo original del viaje los ayer? ¡Anda va, pibio!